І так старанно репетирував це самі з собою, що Ганета все зрозуміла із його міміки. Вона буває гостра на язик, а Бранко терпіти не може, коли над ним насміхається. Пан Баба любить потякати. Сьогодні, коли в нього небагато відвідувачів, він дуже радий бачити Бранка, і залюбки, і з ним потеревенить. Вони сідають у двох за столиком. Спершу говорять про... Несподівано холодну погоду, про загрозу для врожаю фруктів, а потім чомусь переходять на еротику. Байки про аморальність теперішнього часу бздуре, упевно, каже пан Баба. Коли говорять, що зараз стерлася грань між еротикою і порнографією, це дурня. Колись давно він побував на руїнах Помпеї з радянською експедицією і ще не таке бачив на рештках деяких тамтешніх фресок. У нього є старі кольорові діапозитиви, зараз він покаже. Пан Баба виходить цукаючи металевими набойками по барвистих метлахських кахлях. Вже з іншої кімнати він докидає, ну, а ті ж індуси, що їхні храми в Каджурахо, хіба не порнографія? Бранко має на предмет цього іншу думку, але не налаштований сперечатися. Анета приносить дві чашки капучино і ставить перед ним на стіл. Одне горня вона підсуває безпосередньо до бранка на пухнастій пінці тертим шоколадом насипано візерунки, у пана баби нотинний ключ, у бранка сердечко. Щоб це мало означати, думає Бранко, Анета Прудко пробігає через залу і ховається за шинквасом. Вона вже в дуже короткому платтячку. Щоб не соромити дівчину, Бранко відвертається і дивиться на вулицю крізь скляну стінку. Така цікава річ цієї прозорі кав'ярня. Експеримент зі мною ролей тут вдасться у найчистішому вигляді. Якщо ти, наприклад, сидиш усередині за столиком, а по вулиці йдуть люди і задивляються на тебе, ти дещо роздратовано, думаєш, ну, дурники, чого треба витрішками торгувати? іде те, то йдіть собі, а цього ж вечора ти проходитимеш повз кав'ярню, де, сидівши зранку, подивися крізь скло на відвідувачів, які неспішно шумлять свої чай-каву, капучино, сік, тощо, і... «Майне не схвальне. во куркулі порозсідалися, не мають нічого до роботи, то відчаюють тут ту Бранко, сидячи у скриній вітрині, чесно намагається не заважати на цікавих перехожих і нічого поганого про них не думати. Не знайшов діапозитивів, сердито бурмоче пан Баба, повертаючись за столик. Ротика, ха, ротика всюди, каже він киває Бранкові на Аннетту. Ось я боюся вдома бачити дочку. Я теж живий чоловік, у мене теж можуть бути фантазії. Бранко піднімає брови, але пан Баба не дає йому часу на здивування. Я думав... Про піар свого закладу, каже він, все ж таки у нас багато клієнтів, лише по вихідних, а на тижні нуднуватом. Треба нагадати про себе, пороздавати якісь флайери, дати рекламу в пару журналів, таке. Якраз таку рекламу, до речі, можна присмачити еротикою. Дівчата і цукерки добре пасують одне до одного, зробиш? Ну, каже Бранко, пан Баба підбадьорює йому, підморгує і негайно пропонує сфотографувати для рекламного постера його дочку. А що, в цьому місці навряд чи знайдеться краща модель за мою малу. Бранко кашляє, намагаючись видихнути застрягли в горлі капучино, а баба хихотить, виявляється, сміється не над ним. Згадав, як тоді в Помпеї познайомився з радянським професором, що поїв його горілкою і вчив російських співанок. Співанки він бажає відтворити Бранко вінигайно, і той дещо налякано вислуховує тарабарщину, серед якої зрозумілі лише часто... Повторювание фразы Чапаев Чапаев туда тебя и птить Та ⁇ ёб твою мать!